Ay, será la niré, me ne saliette, tu sai a dos. És mig quart d'una ara mateix i uh, a Ràdio Pela Frigill anem a xerrar una estona de, de dos temes. En el primer tema parlarem de cinema amb l'Alexa Bollero després parlarem de la visita demà a Perpinyà del president Puigdemont amb Clara Ponsatí i en Toni Comín la presència de, de, de del president Torre també i d'altres membres del govern del nostre país i el viatge que organitza l'Assemblea Nacional de Catalunya. Ens visitaran els nostres estudis parlant en, uh, una estona en Joan Costa i l'Alena Garmendia de la secció local i escoltem amb Pavarotti, no podia ser d'una altra manera perquè avui l'Àlex Ceballero ens parlarà de cinema i tenim dos protagonistes capdals en la història de la música, un és en Pavarotti, l'altre és la Judy Garland. Comencem per en Pavarotti, bon dia, benvingut Àlex. Hola, bon dia, ara no sabia bon quin micro tenies eh? aquest, aquest. Aquest, aquest, aquest és el teu sí, aquest, és, aquest, és, és, és, el... Aquest, és aquest perquè és el que funciona Si no seria l'altre Suposo com, com estàs, amic? Bé, molt bé. gràcies A punt de preparar doncs, el cinema que ja tenim a partir del dia d'avui fins a diumenge diferents sessions al Cine Club Gardia al Teatre Municipal de Palafrugell uh, Comencem parlant per aquesta pel·lícula de Pavarotti que la podem veure dissabte i diumenge, Àlex? Sí, efectivament, uh, dues sessions una doblada és un documental, eh? una doblada i l'altra la, amb versió original amb mm -hmm. versió original subtitulada el dissabte a les 10 de la nit, doblada al castellà a les 5 de la tarda del diumenge és un documental, Déus? és un documental sobre Don mm -hmm. Luciano Don Luciano, a part és una marca de vi <ríe> és el, el senyor Pavarotti i de, de què va qui l'ha fet? l'ha fet, de, de, el, això? fet Ron Howard mm -hmm. és un director de molt de prestigi guanyador d'Oscar en pel·lícules molt conegudes moltes de, de fa alguns anys i altres més recents és el director de de cocokun per exemple eh? mm. de una, mente, una mente maravillosa que va guanyar l'Oscar Útimament ha fet una de les últimes de, de Star Wars. Fins és, és un director que per tenir una, una carrera realment molt llarga és, també ha sigut actor és productor, i una menta meravellosa, com dèiem, va guanyar l'Oscar al seu moment, l'any 2001. Ha fet l'Apul 13, també. Ha fet eh, les dues pel·lícules sobre el Código de Vinci. Eh? Mm -hmm. El Código de Vinci i el Clássidamonios. I, com dèiem, ha, ha, fet molt, ha fet moltíssimes coses. I ara, doncs, ha preparat aquest documental que va en girar l'entorn doncs, de la figura de Pavarotti. És documental, però documental que ha fet ell pel seu compte. És verídic? És, sí, hi, ha, sí, hi ha ficció? Sí. No, que, com... no, no, no. no, no, no. no, no, no. No, no, no hi ha ficció. És el tip típic ni Niquel documental en el qual es parla d'en es parla dels seus èxits, es parla de la seva vida, la seva vida personal, la seva vida artística, mm -hmm. amb els testimonis de, de molta gent que l'ha conegut. El eh, Placio Domingo, per exemple, que és, és un dels que ha actuat més amb ell... Eh, igual que ho va fer amb en Carreras amb Josep Carreras, amb els tres tenors va ser una cosa mítica en el seu moment no? els tres tenors, en mm -hmm. Pedrotti en Carreras i, i, i, i en, en Placio Domingo a part Eh, altres, molts eh, intèrprets del de món de la lírica també molta gent de, de la música actual eh, que ha com a referència a en Pavarotti en eh, molts de concerts en els quals també havia col·laborat també es parla de l'activitat eh, diguem filantròpica d'en Pavarotti, una persona eh, molt preocupada pels més necessitats que té una fundació fins i tot que ara, en aquest moment presideix la seva, la seva segona dona la Nicoleta Nicoleta Mantovani és el president de, de, de la Fundació Pavarotti, que doncs, ha donat molts de diners i fa molts esforços per la gent més necessitada i eh... En fruit doncs en Pavarotti al seu moment va ser també molt conegut, la seva amistat amb la, amb la princesa Diana de Gales, eh, amb, a, amb gent de, de Nacions Unides, amb gent de Creu Roja, de l'UNESCO... En fi, eh, va fer una tasca també important eh, en aquest aspecte. Tot això és una el que ressalta els seus problemes també, evidentment, eh, els, seus, els seus dos matrimonis... Eh, el seu matrimoni, el de la Nicoleta, que, la Nicoleta que era bastant, bastant més jove que ell... Eh, 30 anys, una cosa així, no sé ara, mm. eh, doncs la Nicoleta era la seva secretària, la seva assistenta, la persona que l'acompanyava tot arreu, que la feia de secretària. Després, quan es va separar de la seva dona, que van estar més de 30 anys casats, doncs es va casar en segones, en segones nopsis, es, es va casar amb la Nicoleta, que, que després eh, també... Amb la Nicoleta va tenir dos fills, en la primera el, eh, va, tenir, va tenir tres, en total... Cinc fills. cinc fills, quatre de fet perquè eh, un dels que va tenir la Nicoleta va morir al, al poc de néixer doncs així tenim la història de Luciano Pavarotti suposo que també hi haurà actuacions en directe on podem ja, escoltar els fragments la entrevistes a mitjans de comunicació, mm. entrevistes amb també coses gravades, tot evidentment a perquè en Pavarotti va morir l'any 2007 eh, tot una mica d'això és eh, diguem una, un documental en aquest sentit bastant estàndard en el qual el que es vol recordar la figura, que possiblement ha sigut eh, el més gran tenor líric, més no, més popular evidentment, perquè al temps que, que doncs, estàvem actiu, era un moment que l'òpera i la lírica en general doncs, tenia més poder d'atracció, fins i tot a persones que no els agradés eh, l'òpera, no? perquè van fer aquella combinació dels tres tenors, llavors ja ha també en concerts benèfics, moltíssims popular, concerts vamos, benèfics, també. molt més popularitzats van popularitzar entre tots tres, de fet tots tres el mèrit serie de tots tres van popularitzar la eh les àries, les estacions en directe les estacions en grans orquestres mm. el famós concert dels tres tenors és una cosa que ha passat a la història la claro. és realment espectacular eh, en fi, és, és una època que possiblement no es torna a, a repetir perquè recordem eh, en Pauverotti es mor en Domingo en Plàcido amb, amb els problemes que té aquests darrers dies mm. que venen de lluny és, és, una, és un cantant extraordinari pròximament amb una carrera ja molt limitada, pràcticament acabada, perquè estem bastant, veient, ja. i en Jordi Carrera, malgratament, recordem els seus problemes de salut, que el van, el van retirar. Justament en el, en el documental, hi ha moment que diu, penso que és la mateixa carrera que ho diu, diu, diu en, en Pavarotti, Pobroti, eh, es preocupava molt pel problema de salut, tot, altres coses, perquè era un, un gran amic. Diu, però a més, que medalla diu diu, Josep, el senyor Carreras, posa-te bo perquè, si no, no tinc competència. <laughs> És dir, eh, en Pavarotti eh, reconeixia la gran vòlula dels seus companys, no? I es preocupava, diu, posa-te bé perquè, si no, allà on vaig jo estic sol, deia, no ningú que estigui a la meva alçada. Molt vale. bé. Doncs, Pavarotti, recordem, dissabte, 29 a les 10 de la nit, en versió original subtitulada, dimenja, 10 a les 5 de la tarda, doblada al castellà. Sí, aquestes versions, si em permets, aquestes sí, sí. versions, bé, evidentment, en diversos idiomes, amb el seu, el narrador serà el que marcarà una mica eh, en anglès, la versió original en castellà, la versió doblada, però bueno, un... els documentals són així, és una barreja i és com ha de ser. No, no, no, no. Cinema per la Projilla, el Teatre Municipal, ens en parla l'Àlex Cebollero, com cada setmana, que, que el temps ens ho permet, també parlem de, de cinema. Aquesta és una altra veu fantàstica de la història de, de la música, una cançó conegudíssima, i a més a més doncs, també la companyia d'una dona esplèndida, segons tinc entès. No sé si també és un documental, o en aquest cas és una pel·lícula basada en la protagonista Judy, es diu, basada en la vida de la Judy Garland. També la podem veure ja a partir d'avui divendres a les 10 de la nit, però després també dissabte i diumenge. Què és Judy, Alex? Doncs en Judy és una altra pel·lícula sobre l'altra figura del món de l'espectacle, en el cas de la cançó, del teatre i del cinema, no? com a cantant i, i com a actriu Judy Garland, Judy Garland, famosíssima Judy Garland, Francis Ethel Gumm. Aquesta, si aquesta cançó és el més conegut, no? Aquesta bella? és la del de Dios, l'obert de Rainbow, de Rainbow. Aquesta això fa molts anys, eh? Això es fa, es fa moltíssims anys, això. <laughs> això fa moltíssims, moltíssims anys. <laughs> uh, uh, bé, uh, aquesta és, sí. és, és la més popular, no? Vull dir, la mm. popular, eh, que, el Mago Dios, és un dels clàssics immensos de, del musical. Eh, però bé, bueno, va fer moltes més. Ha nascut una estrella, una de les versions, possiblement la més famosa, fins que es va fer l'última... Sí, i després l'última que va fer la Lady Gaga. Però la que tothom recorda, tothom s'ingaran, diguem, és la de la Judy Garland. La versió de la Judy Garland de la d'Una Estrella que era la primera de les versions en la qual la protagonista era un aspirant no actriu, perquè al principi la primera pel·lícula és una actriu de teatre que vol triomfar, i a partir de Judy Garland és una cantant que vol triomfar. Va estressant-li una cantant i li digui és una cantant, no? Mm. Però és clar, eh, és una pel·lícula famosíssima en el seu moment i em prescindia, però jo diria també en el món del musical, la versió que va fer la Judy Garland. Va... Judy Garland va fer moltes pel·lícules. Va començar de molt i molt jove, eh, fent eh, parella... Bé, bueno, amb algo el que estem parlant és de l'any 39. Mm -hmm. O sigui, que són... Palabras mayores, ja eh? <laughs> <Perdó. Butantens. laughs> <Butantun. laughs> um, parella, parella, la Parella Juvenil més famosa de la història del cinema amb Miki Rooney. Mickey Rooney mm. eh? Mickey i Judi Garland eren inseparables en el món del cinema i també en la seva, sí. la seva vida particular. Això bueno, és una altra història. Eh, els van ajuntar, diguem, artísticament, a tots dos, de eh, molt jovenets i van fer eh, moltíssimes pel·lícules. Penso, van fer nou, penso, amb en Judi Garland, Garland i en Rooney. Van fer 8 o 9 pel·lícules. Era no molt fet. petit, en Miki Rooney, recordo. No? Era molt baixant, no? Era, era baixet, no? Sí. Mm. I, I la Judy Garland no és que fos una persona extremadament eh, dels estàndards de bellesa, diguem, de Hollywood, no era l'abagander, per entendre'ns, no? Eh, però, com de joveneta, vull dir, t'anaven molt bé aquella parella, fer una parella extraordinària mm. pel cine, per l'època, evidentment, allò els, els, els que ella elevava la gent, no?, quan els, quan els havia actuat junts. Després, cadascú va aprendre la seva carrera, i mm. la Judy Garland va fer una carrera molt, i molt llarga. Jo, jo la recordava amb Kelly. Eh, per un... que suposo que devia fer alguna pel·lícula sí, va fer moltes musicals va fer el Pirata, mm. el Pirata, el Pirata Càlid, mm. per exemple, una, seria una, una d'elles si no recordo malament tal en quarenta i picaçó i té la més tard no? estrella, parlat, en fi, no ho sé, el, el Hussio de Nuremberg una pel·lícula molt posterior va fer un paper secundari i, si uh -huh. no recordo malament, va guanyar l'Òscar, també. Uh -huh. I va guanyar... Llevant del Premi Juvenil de l'Acadèmia, uh -huh. en aquella època, amb, uh -huh. perquè era joveneta pel Mago de Oz i va guanyar també diversos premis. Tot això, eh, paral·lelament, bueno, recordem que és la, és la mare de la l'Alesa Mirelli, uh -huh. del seu matrimoni, amb en Vicente Minnelli, amb el director de cine. No? Eh, es va casar cinc eh, vegades, si no recordo malament. Sí, una vida sentimental... Tortuosa, absolutament, la pel·lícula del reflex. Eh, una vida artística amb alt i baixos impressionants, sobretot per l'a l'addicció, bàsicament, els calmants, als, per bitúrics, per dormir coses aquestes, molts de problemes. Separacions, eh, noves parelles, bueno, alt i baixos molt grans. No? Separació fins i tot dels fills quan eren petits, entre ser la seminari, és la pel·lícula també també es veu, Té fins, però els, ell ja fa la seva vida. Té moments molt baixos, artísticament, de es refà. En fi, és una pel·lícula, és un biòpic, una pel·lícula biogràfica, eh, sobre la Judy Garland, que, bueno, no sé si o no posar eh, realment el que va passar o si entra en tots els detalls. La pel·lícula, va a dir, eh, no és una pel·lícula extraordinària, ni molt menys. És una pel·lícula que agradarà, sobretot a la gent que li agrada Judy Garland, que la recorda, i que vol veure una interpretació excel·lent de la René Selvig. Sí, perquè veig que ha tingut bastants premis, doncs no? Els ha guanyat tots. Tots? Tots. Ha guanyat tot. Ha, ha guanyat el Globus d'Or, ha guanyat el Parc d'Inglès, ha guanyat l'Oscar d'interpretació. Ah, però el Grammy no. El Grammy no, perquè... Ah, clar, perquè no cantava. Eh, no cantava. <laughs> eh, només ja... El, el que espiri veure una pel·lícula amb cançons de Judy Garland... No. No, no canta. Cançons que canta un parell i hi mm ha -hmm. un tall, sota d'una escena que recorda el rodatge de Mala de Oz i alguna actuació d'ella mm -hmm. quan ja va pels teatres, diguem, fent shows i coses d'aquestes, no? Vam, és, no que, és que la, la, la René Jalveger, és sí, suposo? Suposo, suposo, sí. suposo, doncs, ha fet un paperàs, aquí. Ha fet un paperàs, sí, la, la, la René Salweber, o com es digui, <ríe> és una triu eh, difícil en el sentit de que fa moltes ganyotes. Ah? Eh, sí, és, sí, sí, sí, eh, amb la seva carrera que ha fet pel·lícules, eh, ha fet molt, bastantes pel·lícules interessants i conegudes, Chicago, per exemple, un musical excel·lent, eh, ha fet eh, la, aquella que em van fer dos versions, ara no me'n recordaré, eh, del nom eh, d'aquella noia, bueno, és igual, ja sortirà. Eh, és una noia que gesticula molt eh, facialment, fa moltes, moltes ganyotes, moltes carotes, diguem-ne, no? i llavors això, segons com, segons quines pel·lícules, ostres, eh, quedaves cansat una mica d'ella de, de les seves gracietes, diguem-ne. No? Però eh, aquí ja eh, ha una transformació física i sobretot una transformació interpretativa mm -hmm. que ella ell entra el personatge realment com era, que sorprèn. No deixes de veure una mica a la René, però l'estàs veient a la Judi Darland. M'entens? I això és, és molt interessant. Jo aquí veig un munt de pel·lícules, però no sé sí. a quina pots en referir. Diu sí, que les actuacions eh, més destacades seves en són Bridget Jones, Bridget Jones aquesta, eh, i Mima diari... i Selfie o una cosa així. Sí, jo ets el mismo Irene. Sí, ah, jo ets no. no. el mismo Irene ja ah, i aquesta de, de Bridget Jones que em van fer... El diari de Bridget Jones, no? Diari, em van va fer una, una, una continuació que ella quedava embarassada que en la pressa molt de mm. sí, sí, sí, sí, la recordo. En realitat, els vigejons no me soltren el nom. Eh, sí, sí, a partir d'aquí ja va fer poca cosa. Després dels vigejons la cosa per una mica, que va estar mitjorn retirada també mm -hmm. de, de, de, de, de l'activitat, eh? Ah, és que té 50 anys, jo també la feia més joveneta. No, és grandeta. De la meva quinta, mira. En el sentit que no és cap noia jove, diguem, estriu, per entendre, no? Que porta una carrera que Déu-n'hi-do. Molt bé, doncs en Judi, amb aquesta pel·lícula, tres premis a la millor actriu, com a dit l'Àlex, Òscar, el Globos d'Or i el Babta, la René i el Webger, més o menys. Recordem, perdona, que la Judi, per atacar el cercle biogràfic, va morir molt jove, 47 anys. Mm? Per una intoxicació sembla per barbiturics. Mm. Se la van trobar, se la van trobar sense Vamos. vida. Sí, eh, fruit, fruit no de d'aquesta tumultuenta vida. En vida, en un simpatrionis, amb tres fills, un dels quals la va ser mm -hmm. és filla de d'ella i d'un Vincent Mineli, gran director, de, sobretot de musicals els quals algú havia fet amb la judicada protagonista, no? Doncs la podem veure divendres, avui divendres a les 10 de la nit, demà dissabte a les 5 de la tarda, la versió original amb anglès amb subtítols la tindrem a dos quarts avui del vespre de demà dissabte i després tancarem diumenge amb la de repasse a dos quarts de vuit de la tarda Pavarotti i Judy, doncs, les dues pel·lícules que ens ofereix el Cine Club Garbí aquest cap de setmana al Teatre Municipal de Palafrugell Àlex. Molt bé, cinema i música en aquesta ocasió, no? Doncs vinga. A gaudir-la amb aquestes dues interpretacions i t'esperem de nou la setmana que ve tenim cinema el cap de setmana que ve? Sí, Tenim anem un uh, bombshell, un -scandal per l'escàndale. Doncs, pujarem en Rafael, no? També? Pujarem en Rafael, sí, per l'escàndale, bueno, no, el broma. Bueno, per el broma no, el director de la Fox que va fotre el carrer per sí? poder l'escàndale. Doncs ens ho expliques aquesta setmana que ve. Gràcies, Àlex. Us deixem amb una mica de música de Judy Garland amb Ryan and Shine i després també els nostres convidats que ens portaran aquest matí informació sobre aquest desplaçament massiu de, de gent del nostre país demà a Perpinyà. Gràcies, Àlex. Bon dia. Bon cap de setmana. Sí. Mm -hmm. Days may be cloudy or sunny It's a river, come rain or come shine I'm gonna love you, I'm gonna love you I'm gonna love you I guess when you met me It was just one of those things One of those crazy things But don't, don't, don't, don't you ever think Let me, let me, let me, let me love you Let me love you Come rain not come shine